Поглед обаче, отново в полето на вечността, прочити на Данте, един тритомник, който събира коментарите на професор Владимир Градев върху Данте Алегиери. Той ще бъде представен днес в театралната зала на Софийския университет от 18.30 часа. Добър ден на професор Градев! Здравейте, професор Градев. Чуваме здравейте, здравейте, Само да направя едно кратко представяне. Професор Градев преподава теория на религията в специалност културология на Софийския университет, философия на религията в български университет. Занимава се с философия на религията, съвременна философия, културология и политически науки. И а да припомня и факта, че от 2001 до 2006 година той беше посланник на България към св престол. Авторе на книгите Това не е религия излизания, разпознавания, приближавания. Професор Градев, да започнем от този ваш три томник и да ви попитам до каква степен тези три тома върху Данте следват структурата на Божествена комедия, също в три части. Тези. Здравейте, благодаря ви за интереса към третомника и към представенето тази вечер. Тези три тома следват. Отблизо, възможно най-близко, трите части на Божествена комедия опитал съм се да предам в разказ и да изясня доколко това ми е било възможно всички смисли и значения с които ни среща Данте по своя път през трите от Върнитар на Абър, Четидешто Това какво означава някаква особена херменевтична техника с обясняване на понятие по понятие всички културни контексти и реалии, които стоят за всяка една дума на Данте ли? А, опитал съм се, доколкото е възможно, защото действително Данте а, стои а, на едно разстояние от нас от 700 години и много от неговия свят вече е изгубен за нас, нямаме ключ към него. Опитал съм се да дам е, възможно е, най-десно и разбираемо този ключ, който да не затруднява нашото четене, е, като е, показвам, че всъщност е, разбирането на самата комедия се изяснява в е, самия ход е, на пътуването данте, е, На самия ход на неговото на неговия път, на неговата цел, която е да ни отведе от състоянието, както самия той казва, на мизерия и на нещастие, в което се намираме и в което той самият е, се показва в началото на ад, когато е изгубен в тъмната гора в жизненото, в в средата на своя живот, в тази криза на съществуването, която и не е чест да камираме. но не за да останем там, не за да останем в сада, който много е нашия живот тук на този свят, а за да отидем към истинското щастие, което за него е познанието на Бог. А, сега, това, което ми се струва важно, особено днес, е да разберем какво може да направи един отдалечен от нас текст с 700 години, близък до съвременния човек? Имате ли, имате ли отговор, освен това, което казвате, вечното усещане, което като че ли е неизменно, за а, мизерията на настоящето? Да. Разбирането на комедията, това, което е преди всичко... Комедията е преди всичко разказ. Пътуване. Такъв, такова пътуване е и самият наш живот. И за това съм се опитал да предам това пътуване в този разказ. Като съм показал, че е, самото разбиране на тази комедия не е на богатствена комедия, не е научаването на куп, знания и идеи, които после ще забравям, няма да знаем какво точно на фем. А то е през тях да се събудим за, самия, за самите нас. Да се събудим чита за самия себе си. Къ, а като Данте ни показва, че това. Охваща не само този свят, но е отворено и за една друга, духовна, по-висша реалност. То е и духовно а, преобразяване. Трябва ли човек да е дълбоко запознат с средновековието, с средните векове, за да чете и да разбира данте? Не, не мисля, че човек трябва да е дълбоко запознат с средновековието и с средните векове, защото данте е класисти. Класически автор, а класически са лично за мен тези автори, които не говорят, които говорят на всеки читател на всяко време. Защото даните притежава един по-широк хоризонт, който е отворен към времето, към собственото си настояще, а ние може да видим сравнявайки за нас, за това е полезно познанието на среднераковието и на неговото собствено на сегаща криза, на обществена криза, на противоборство, да видим, че неговото време не се различава чак толкова много от нашето. Но той е отворен както към времето на нашия свят, така и към вечността. И когато нашите очи са възпитани от данте, те могат, когато гледаме и, и нашия собствен пейзаж на този свят, защото той го гледа нашия свят от грани на точка на вечността на тези три царства, през които той минава, ние можем да открием постепенно и очертанията на това духовно, на това свещено в нашия свят, на това, което ние в ниска не сме направили сами, но което не можем да унищожим, защото то не е от този свят. Но не бива и да искаме и да, да го стремим да го прогонваме и да го забравяме и пренебрегваме. Сега, доколко, професор Градев, визията на Данте а, от Божествена комедия е решаваща за а, европейското разбиране за ада, рая, чистилището, особено а, той, ако, ако да. гледаме а, малко по-различните контексти на католицизма и на православието? Той а, не дава образите, особено в европейската, западноевропейската култура, вече трудно може да се мисли след даните образите, неговите образи от въдния свят. Ние ги свързваме и те са дошли и за нас. Трудно е да се представи мада по различен начин. Трудно е, никой не се е представил както той се е представил толкова пълно и в такава цялост и в такова богатство и разнообразие християнския рай а сами, самата идея, самия образ, който имаме на кислещо, ни идва също от божествена комедия. Но ние трябва да осъзнаем също това, което ни помага Данте, да осъзнаем, че тези три царства, те не са просто а, разположени в, във времето и пространството места, някъде отвъд, на небето, далеч, в отвъдния живот. А те са а, в край на краищата състоянието на нашата собствена душа. Че което ние заемаме в отбъдния живот ще бъде и нашия собствен избор, а не външно налагане. Така, например, душите в Ада са тези, които не искат никога по никакъв начин да се променят, които остават застинани в собственото състояние, убедени за собствената правота и за това, което им се случва, другите са винаги а, виновни. Докато душите в чистилището са в процес на преобразяване, пречистване, търсене, освобождаване от злото, което се в този живот и от греховете, а душите в рая те постигат все повече и повече Божествената тайна и работа. Сега, това според вас означава ли, че, примерно, хората, които а, никога не променят а, възгледите си и смятат а, себе си за върха на, на творението, а, да. са обречени на това да застиват в, в ада? Това означава ли, че фанатиците са осъдени на ада? В, в, в, това означава, че те самите сте усържи. Това означава, защото тези, които са убедени в собствената си правота и за това, че Бог винаги е на тяхна страна и им позволява да вършат на всичко, което те самите решат. Това е годамия грех, който е, от който се разват всички други грехове и според теологията, и според Данте, на гордостта. На гордостта на защитиването на самия себе си. Бог, казва Данте, уважава свободата на човека, уважава неговия собствен избор, но това не означава а, самия Той не казва никога и това, което ни казва Данте, е ние да не а, предрешаваме Божия избор и според, дори според това, което се случва тук на земята, да бързаме да съдим и да раздаваме а, места на едни или други хора в Ада, че си рая, макар че и самия Данте го прави и някои от неговите избори също ни изглеждат изненадвощи, но те са по-скоро, за да не накарат да се замисляне, да се отдадаме в самите себе си, а също така основното, което той учи е разчитането на Божието милосъбие. Той е дярвът човек. Сега смятате ли, че е възможно да четем Данте извън религиозния контекст? Защото а, спомням си някои интерпретации, които правят връзка, примерно, между едно от ранните му произведения Нов живот и а, Божествена комедия по-късно с а, така, огромната му любов и а, а, появата на, на темата за, за Бога всъщност като част от, от любовта, да. която е била да. и съвсем конкретно измерима в любовта му към една конкретна да. жена в крайна сметка. Но ние можем. Ние можем, ние а, имаме и свободата на нашия избор и проче. Всеки, който поне малко е, е почувствал и размишлявал за тайната на собствения си живот, може да даде своя собствен коментар на божествена комедия. Тя за това говори и за това, че толкова хора продължават да я четат а, и до ден днеш. Колкото по-богат, дълбок, разнообразен е този. Опит толкова по-дълбоко и силно е това усещане. Но не може, също така, някак си виждаме, че когато а, се замислим дълбоко върху собствения си живот, ние не можем да пренебрегнем и неговото духовно измерение. Поне да се го зададем като въпрос. А поемата на Данте, както и вие казахте, е най-пълното и ненадминато по силата на въображението, политично, художествено представяне на християнското спасение на тази надежда, която християнството носи на всеки и за това дешно аз се стремя да не ги разделям двете. Да не а, инструмен... да позволява всеки да види божествена комедия максимално в нейната пълнота. Значи, че е сам ще направи своя избор. Особено ако реши да не остава а, действително само и единствено в Ада, кой намирават Примерно за отекчителен. В него има толкова много страсти, е, престъпления, демонични гадости, но след това, е, и цялото така което изпитва нашата модерна култура от него и която говорим много и за нашия свят, остават и още две трети от поемата, остават още 66 е, песни, в които към които данте иска да ни доведе, защото Ада е място, от което, в което не трябва да останем. Това е неговото основно той казва Дърги да й да на, да на Данте и неговия подаж в Ада, му казва Виши отмени. Това е място, в което не трябва да оставаме. Не трябва да застиваме и в самите себе си, а да се отворим към една по-широка перспектива към една друга събствена. Това е неговата, неговата цел. В това не и той самия. И това е в крайна сметка един, един път на спасението, а, защото даже да изглежда прекалено образен, а, интригуващ а, и а, богат а, адът не е място, в което трябва да оставаме. Професор Градев, какво мислите за последните световни събития, това, което се случва в а, люката на м, включително и християнската цивилизация в а, Израел в а, момента. Смятате ли, че примерно Божествена комедия и Данте а, имат а, отговор и прямо подобни изблици на, на какво на фанатизъм, може би, защото какво друго освен фанатизъм може да движи а, един подобен тероризъм, това, което видяхме, да се случва да. там. Действително, Данте в предпоследния кръг на Ада, в председния кръг и е, Сатаната, е, показва, и го показва много образно, 28-то тесен е, на е, показва много образно е, ТДО ужас е, е, кръв на които се случват в е, по време на една Война по време на а, всички тези варварски действия и а, цялото това безумие, което обхваща, да, да кажем, нашата а, животинска, скотска природа, само че в това има и разум, ние сме отговорни за това, което вършим и той действително го свързва това с фанатизъм, сред загиорния фанатизъм, с желанието, Бог да бъде на твоя страна. В някаква степен това ни е изненада и разстрой, което се случва с през в Зраел през последните в събота, но края на краища то не е по-различно от това, което Русия извършва в крайна в продължение вече на толкова дълги месеци на подмята за две години. Благодаря ви, професор Владимир Градев, който тази вечер в 18.30 часа в театралната зала в Софийския университет ще представи своят тритомник прочети на Данте.